الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان مع علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سورة الرحمن د صورت کې د تعلیم یو جامع انداز او اسلوب په صورت کې اختیار کړی شوی د قران انسانان نو باندې دنیا یا آخرت کې سرنګ اثر انداز کی ليله قران انسانانو باندې دنیا آخرت کې څه اثر کوي او خاص کر د متقینانو د पारा اغایه نامت سرنگ ظاہری د بدی صورت کے بیان ای یعنی د قران د تعلیم جامع انداز او اسلوب پدې کې بیان ده بید القران تجلیات انسانانو باندې دنیا آخرت کې څنګه اثر اندازي او خاص کر د قران د وجې ومتقينو د اناماتو ظهور څنګه او دی صورت کې در اصل د مونکرینو د سوال جواب ده چې مر رحمان هایدا تاسو کړه او الرحمن سږي له دوی صورت کې در رحمان تعارف ده تشریحه وګور الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البیان گویا کې د صورت کې در رحمان د اسم مظهر بیان شول مظهر سره صوفی کرام وی دا کائنات لري دا دا الله رب ول عزت دا 99 نمونه مظہر ده یعنی د دنیا کې کائنات کې چيز که کنا او سکیږي نو دا در اصل د دا الله داغا ن ننوی نمونه مظہر ده یعنی چرتا سکار در رحمت ده وجی کیگی کی صدر رحیمیت ده وجی کیگی صدر رازقیت ده وجی کیگی کی صدر غفاریت تاس ناغلنن می نمونه نا ده دی ننوی نمونه هغه مظہر دی دنیا کی چلیږي بس ولچہ کوم ننوی صفاتونه دي نو اگر ننوی صفاتونه دنیا کی کار ورماجی هو حیوی چې په دین نن وینمونو کې دا الله نپاس دا لفظه الله نپاس یا اسم الله نباد دکهم صفت چې زیاته غلابا دا هغه صفته رحمان ده مظهر د ننننوي نمونه ده خو د اسم الله نباد دویم نمبر چې د الله په اسماو صفاتو کې د کم اسم او صفات غلبه دنیا کې چليږي اسد الرحمن یعنی د الله د اولوهیت نه پرځ زيات غلبه د رحمانيت مطلب نو قران چې در رحمان تذکره وکړه نو دوی سوال واره مو امر رحمان نو دا سورۃ د جواب ده او دی سورۃ در رحمان تعارف کړه ده چې رحمان سو کی علم القرآن خلق الانسان علمه البيان دا داغه تعارف او دا روس چې دا سرا روان دي انعامات برکات دا دا الله دا رحمانیت مظہر ده دی رحمانیت وګوره د رحمانیت د دی رحمان صفات تقازا یدا او تعلم القران قران خلق توخ رولې د دی رحمانیت تقازا او خلق الانسان د د رحمانیت تقاضا و د د مظهر و چه علم احل بیان او د د رحمانیت تقاضا دا چه الشمس و القمر بخسبان و النجم و الشجر و یسجدان و سما زور او پدی صورت کے بیا د دغه رحمانیت او رحمانیت او تربیت لکه د رحمانیت سره لازم ده تربیت نو دغه رحمانیت او د تربیت پتاقازي د کائنات تګويني او تشریعی نظام با یو خط ترتیب سر دی صورت که بایان شوه گو رسد تکوینی دی کنه تکوینی خبری کمی دی هم. تکوینی خوب پیچه نوست از شمس و القمر و به حسبان و النجم و الشجر و سما رفاو و ظلمیزان دا تکوینی نظام او تشریعی سره علم القران خلق الانسان علمه البيان الله تطو في الميزان واقيم الوزن بالقسط ولا تبسط الميزان ده ده تشریع نش ده درحمانیت او تربیته او ربوبیت تقاضی باندې الله رب العزت دی صورت کې د کائناتو تکوینی او تشرینی نظام بیان کړي نه بس تشریع نظام بسی و تکوینی نظام بسی ابرو را رنڈو نو را امرو رنڈو گئے بسا صورت واقعہ مخی صورت کې د قرآن حقیقت بیان کو داغه اثرات دنیا اخرت کی سی نو صورت کې دا قران اوخروی اثر او نتیجه بیانای اوخروی نتیجه اثر بس منون کو دنه منون کو انامات او د سزا بایان د منون کو ن منون کو سزا جزاب کلي ایزا وا قاتل واقع لیسلی وقتیا کاذبا خافزۃ الرافعه د اخروی اثر او نتیجه ده قران بچا منلی نو رافع چابنی بنا لینو خافظا او بیر اسو تبصیل او پدی صورت کې د قیامت پورز د انسانانو دری قسمونا دوا ناجی ڈلی او یوا حالکا تباشوی او حلاک او دا ای جزا و سزا چه خلوی و کنتو مزواجن سلاسا کنتو مزواجن سلاسا یو اصحاب المیمنات دویم اصحاب المشعماو دو درم و سابقون و سابقون نو اصحاب المیمنات و سابقون و سابقون دو ناجی دلیدی نجات والا او اصحاب شمال حالکا دا گویا کې واقعي ده رحمان ته تمه سوره حديد سوره حديد کې طريقه د حصول سلطنت سلطنت څنګه لاس راځي او حاصلي یا به دیگر ديګر دا یو صالح سوسايټ او معاشري د تشکیل اصول سنگت تشکیل مومی وجود تراجی سو ساٹھی و معاشرہ سلطنت کمی ہو یادی اسلام وعل عادل عدل وعلہ عام معاشرہ و نه نیادی او عام سلطنت دا سی سلطنت او سوسائیٹی چھے لیاقومن ناسو بالقسط چھے پاک عدل بھی نظام عدل ندغ او اسلامی معاشرہ و سلطنت یادی ندغ سلطنت د حصول طریقہ یا دا سو سائٹے دا معاشرے دا تشکیل حصول ابدی صورت کے بیان کی دا غیت اپارت دو خبری بنیادی کئی دا لیا قوم الناس تا بالقصو على معاشرہ سلطنت بسنگ رازی یا دو کارا بنیادی کور غواری یو سین دې څه د تعبیر فنا فی اراده الله فنا فی اراده الله دا لا په اراده کې فنا کېدل اللہ ارادہ کے فنا کے دل مطلب داری چھ ڈاٹول دا جہاں کائنات دل اللہ قبضہ قدرت کی جان وہی سبحا لله ما فی السماوات و الارض له الملك السماوات و الارض والاول و والذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يجر في الارض وما يخرج منها داستول دا د دا الله د قبضه قدرت بيان نار كلا بادشاہي او قبضه قدرت الله لهذا اس د الله غ اراده د الله غ مقصود چې باغی بانده زان قربان اول او داغی مطابق نقل او حرکت کول دیتو ای فنا فی ارادت اللہ لند الفاظو که بس سر شید اللہ کم مقصود ده زمونه مطلوب ده تمام زندگی داغی مطابق جوړول او باغی بانده زان قربانی کول دا بنیادی او خبره ونه شواب چاوال بزان دا الله په دې دی دین دا الله چې سمون متلو دے صحیح عقیده صحیح معاشره صحیح نظام په دې مطابق په حرکت او په ځان قربان ول ماله سرزي سلطنت او معاشره وجود تر او دویم انفاق فی سبیل الله ماله ګل دا دوه شی نه چې کله راځي سړی کې یو پا دی قربانی تر سر ورکولو بورے او دویم مال پی لگول نو علا سی معاشرہ و سلطنتو جو ترش و, و سومت سو بورے دا اللہ پا دیگه مطلوب و مقصود قربانی کئی یہ تیاری کئی سر ورکولو قربانے ورکولو تا مال مالو قرباني کین یو بهترم معاشر او و سلطنت وجود تر راځي تاریخ دې دی غواړي صاحب کرامو مالونم لو ټوکړل او سرونه مشیندل نو ال سر یو ښه بهترم معاشر او سلطنت وجود تر راغه نو دې صورت کې دقا د حصول سلطنت تذکرہ وا سورت مجادله سورت مجادله کې سورت مجادله ته مجادله خوې خده کې بیان د صدر حزب انقلاب حزب انقلاب د انخilab والا ډلا حزب ابا څنګه یې چې کوم خلک به انخilab راولي یینې انخilab والا جماعت دیوږي ندي دی صورت کې د حزب الله او حزب شیطان تذکرہ و شیطان تذکر اکڑی دا انیسیات کی استحو دالیم و شیطان و فانساوم ذکر اللہ اولائی کا حضو الشیطان علائی انا حضو الشیطانی هم الخاسرون دا حضو الشیطان او دا حضو الشیطان سفتونی پک بیان کری دی اول حزب اللہ رے. نو دا حزب اللہ سیفاتهم په دې صورت کې ذکر کړي نو صورت کې بیان دا حزب انقلاب دی ولای کا اللہ وس بدی صورت کې د ددغه جماعت او حزب الله اهميت اوبيانې کم چې په دنیا کې انقلاب راوړي اني هغه جماعت بسنګ نه هغه د ذکر کوي ددغه جماعت اهميت ددغه جماعت د خلکو فرایز ذمہ داري سي د دري خلکو دائرې اختیار دائرې اختیار سره دائرې اختیار د اختیار دایره حد دارن انتخاب صدر جماعت اے جماعت مشرمیر انتخاب بسنگی او دا دغی حضب اللہ و جماعت دا احل حل و عقد او صاف یعنی دا شورا و علا و صاف. شورا و علا و پکی سنگی اوور سرا با داغه نه اهل او خلکو تذکربو کی داغه نه اهل او خلکو تذکربو یا یاداغه جماعت نه اهل تذکربو کی چاغه د حزب الله کې دا داخله دوه دروکن کې دوه اهل نه دي اتبا حضب الشیطان ویو دا غبت سفر دنو بایان کی سورت حشر دا اس تفصیل غاڑی که نا وزد آغا پا کی دی سورت حشر دا داغ مخ کے حضب اللہ و جماعت چه دا ای تسکره دا غی صورت کشه اید دا سو گو رای لند اشارات دا کم دا سو ریدلی دی پنچ پیل کی قد سمی اللہ و قول اللہ تی تجا دلو کفیزاو جه هوا تشتکی لاللہ دلتا سو مسلا خود زیار دا خسو عنوان چو دا موری دلی دا یا ورکوٹ جماعت چه دا خز خاون کورو آئی که فساد را غلی وناللہ دا اصلا تسکره کئی جماعتو کانا حزب نو صورت حشر کې د دغه جماعت او حزب الله چې په دغه اصول برابر شي د غوي سیاسي او معاشي اقدامات دي بس سیاسي اقدامات کې یو معاشي اقدامات بک نو بدی باندې وا با واقعد بنو نذیر ذکر کی کنه چې نبی له سلام ای باندې کم حمله و جلاوتنی سیاسی قدم و ودار معاشیمو اله معاشی نقصان و مرگ اور سرا دغه شد مسلمانانو د سلطنت ای بتدا بقا فنا ابتداء څنګه ابتدا ابتداء څنګه یو د بقاو د فنا اسباب سي زوال او د اوروج خه او د عمل بالقران د استفادی طریقه سره قران به عمل څنګه کوي د د استفادی طریقه ابلی صورت کې اوخی دا د که و ځلنا لا جبرین ل را ته متصد من خشیت اللهکل عامثالو نظرې به حال نه س الله ی تف کون صورت ممت نه په بس. کفارو نبو مقاتام کواه داغه دا پارا داسی او بنیادی قوانین بیانی دی صورت کې مقاته دا یو خبر ادا که چې دشمن تب دشمن ویه او د جماعت او دا, جماعت دا سلطنت کم داخلی نظام او فیصلی دي دا با راز ساتے دا با نعف شاکے یا یو اللذین امنوا لاتتخذوا عدوی و عدوکا مولیہ تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاكو من الحق دغا واقع دا حاطب بن أبي بلتا ندايو أصل روزي دوهم دا دشمن سربا عدعوت ونفرت وإعلان برات قد كانت لكم وصوت حسنت في إبراهيم والذين معه اِذ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِلَّا النَّبَرَاتِ پدې واقعې د إبراهيم عليه السلام درېمه خبره هر کافر دشمن ني خاغه سره تې بې کاټو کې بلکې ظالم او حربي کافر دشمن ده دا یې بیان کوي کنه پدې آیت نمبر اٹھ لا ینحاکم اللہ وانی اللذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم انتبروہم وتقصطو الیہم انما ینحاکم اللہ وانی اللذین قاتلو فی الدین وی قاتلوکم فی الدین من دیارکم دا خلق دو کسما کافر زکر گویا کدا دا اسلام دا مسلمانانو او د اسلامی ریاست ها خارجه پالیسی شو کړه خارجه پالیسی وای خارج پالیسی به دی چلا یا نحاكم الله ان لم يقاتلكم في الدين او انما ينحاكم الله ان الذين قاتلوكم في الدين دا خارجه پالیسی شو. نو دغا هر کافر سر دشمنی نشتا بلکه هر بی ظالم کافر سره دشمنی ده دا او داغی وجه بیان کری دی آیات کی دو غٹ ظلمونی خولی دی اچه غور شي نو تابیر تدا دی سکی دیش یو انسانی قتل دویم سیاسی قتل دا دو خبری انسانی قتل سرے انما ینحاکم اللہ ونیلذین قاتلوکم دا انسانی قتل جو. دویم واخرجوکم من دیارکم دا سیاسی قتل خپل پل وطن بی دخلک اول دا سیاسی قتلی پل وطن بی دخلک خو بس تبا دیکلکان دا قتل دیتا او سلورم قانون با کدا بیانی دا مقاتیان الکفار چه کم نوی مومن سړی ښذه ریاست اسلامی ریاست ته داخلی یا جماعت او د پټرککن جوړیږي نو داغ امتحان او داغ حل دا د ضر دک نه غیر سړی را نه نوضی کار د لو اغه بیانای دی دولت سم آیات کې یا یو نبی وی زاجا کلمو مینات او یوبای انا کالا الله یشرکنا بیل دا د او د حلف بیان او دا غین امر کې لسم ک یا یو لدین امنو یا جا کوم المومنات او فم تهینوهن امتحان او دا حلف او بیت ذکر کله دا شی ریاستونو کې یا ست تراغ شهریت ولور کډیش هغه د فساد پنیا تراغلی د ملک شهری کډیش ویسباب انده راشي اذن فساد شروع یا جماعت کې راشي ناغه سګی فساد شروع دیو جنا د بنیادی دی خبره چې جماعتونو کې کم سړېوا رونکو جوړی او ذمہ دار چیا غو په تدریج لاندې ناراض شي ته وصول کله چې کم 75 را کوزيږي دا نقصان دی ته وصولو خل بیناش وځم په خه په یو ترتیب لاندې نار روان ده د غزه نه نه جبر نه راټوک دا نقصاني خبر وصولونه خلاف نو دا تقریبا سلور قاعده دا و خوله شو د مقاتانل کفار چو سره و سر و مقاطع پدی اصولو بانده کواه اے صورت سواف خوزادا نبی ابل مضمون شروع کی مسلسل سو صورتو نبسته <تصف> بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم